Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi la isma talana illa bihi wa minhu وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد النبي المعصوم وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا جنب بيننا وبين المعصيات كما جنبت بين المشرك والمغرب اللهم ما بعث بيننا وبين حطايان كما باعدت بين المشرك والمغرب ونكنا يا ربنا من الدنس من الدنس كما ينقث ثوب الأبيض ونكنا يا ربنا من الذنوب كما ينقث ثوب الأبيض من الدنس اللهم يا ربنا فت عيوننا وعنا يا ربنا من ترك معاصيها وأحفظ يا ربنا لساننا وعِنَّا يا ربنا على ترك معصيَتِها اللهم يا ربنا احفظ جوارحنا وَإِنَّا نعوذ بِكَ يَا رَبَّنَا مِنْ جَمِيعِ الْمَعْصِيَاتِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم حبب إلينا حبيبك سيدنا محمد وحبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد اخشر يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزكنا التوبة قبل الموت Wal syahadata indal maut Wal jannata ba'dal maut Amma ba'd Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Para Pemirsa dan para pendengar Dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita masih terus Dan terus diberi oleh Allah kesempatan Untuk kita mendekat kepada Allah Dan ketahuilah. Saat ada kerinduan dan keinginan kita Untuk mendekat kepada Allah Ketailah itu artinya Allah telah lebih dulu mendekat kepada kita Kalau ada keinginan dan kerinduan kita Untuk mendekat kepada Allah Maka ketahui dan sadari Bahawa Allah telah lebih dulu mendekat kepada kita Barang siapa yang menuju Allah Dengan cara berjalan Allah akan mendekat kita Dengan berlari Bukan berarti Allah berlari maksudnya apa lebih cepat Allah untuk memberi kebaikan kepada kita dan ketahuilah saat kita akan melakukan kebaikan itu pun ternyata karena kebaikan Allah kepada kita seorang hamba yang bisa melakukan ibadah ketahuilah ibadah karena kita berbuat baik untuk Allah tapi sadari bahwa Anda bisa berbuat baik karena Allah telah lebih dulu baik kepada Anda Maka syukur kepada Allah adalah harus terus kita berbaharui. Subhanakallah nusithana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Kita tidak bisa menyanjung kepada Allah seperti Allah menyanjung untuk diri Allah sendiri. Kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah hak kasyukrih dengan syukur yang sesungguhnya karena nikmat Allah sangat besar-besar-besar dan ketahuilah bahwa Kapan seorang hamba rindu tergerak hatinya untuk bersyukur? Ternyata dai saat di saat seorang hamba bisa bersyukur itu nikmat baru lagi yang perlu disyukuri. Lalu kapan kapan bisa kita mensyukuri secara sesungguhnya syukur yang kita hadirkan pun perlu disyukuri dan syukur itu pun perlu kita syukuri dan semua kebaikan yang kita lakukan ini ternyata perlu kita syukuri dan kebaikan kita ini karena Allah baik kepada kita. Alhamdulillahirrabbilalamin Itulah ucapan kita dalam kesehari-harian kita Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji, segala kebaikan Allah yang punya dari Allah Tinggal kita mencukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita Mata kita, lidah kita Kita bersama Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala Agar kita bisa semakin dekat kepada Allah Mudah melakukan ibadah jauh dari maksiat Maka yang harus kita perhatikan adalah menjaga anggota tubuh kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah hadirkan. Ada beberapa pokok yang harus dihadirkan agar kita bisa jauh dari kemaksiatan. Pokok yang pertama adalah menjaga mata. Mata kita, mata kita jangan kita biarkan dari mata inilah orang bisa melakukan haram. Persinaan tidak serta merta terjadi. Akan tapi mukaddimahnya dari pandangan, kekaguman, kemudian sapaan, kemudian janjian, kemudian pertemuan. Maka jadilah zina-zina puncak kejahatan. Mukaddimahnya adalah pandangan. Sampai anda ingin beli motor lalu dengan duit yang haram. Gara-gara melihat tetangga punya motor. Maka saya ingin beli. Tidak punya duit. Ngambil duit. Rebutan waris. Gara-gara mata. Semua ini dari sini maka Imam Ghazali mengingatkan mata-mata-mata mata merusak mata akan menghancurkan kalau tidak kita jaga maka dari itu ini asal yang ketiga untuk cara menjaga mata antanduroqala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa biulumihi wa biulumikum fid dharain amin ila ila angqal Imam Ghazali rahimallahu taala dalam kitab Minhajul Abidinah menjelaskan kepada kita upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari kemaksiatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan untuk menjaga mata kata. Di antaranya yang ketiga, Al-Aslu Thalitu yang ketiga, antanduro ila kulli'adzin min a'da'ika yasluhu limadha, wa yundar lahu madha. Hendaknya kau lihat, antanduro kau lihat, ila kulli'adzin anggota tubuhmu. Telingamu, matamu, lidahmu, semua. Yasluh limadha. Semestinya kau gunakan untuk apa? Layaknya untuk apa? Jawabnya untuk kita gunakan agar Allah ridha. Wayundurlahumadha. Wayundurlahumadha. Maksudnya digunakan untuk Apa? Dilihat, digenakan, untuk apa, lahu, untuk apa. Sepantasnya kita lakukan apa dan untuk apa, kita harus faham. Yang ingin bahagia harus sadar bahawa matanya bukan untuk dimasukkan ke neraka. Kakimu bukan untuk menginjakkan lantai neraka yang jika ada seseorang menginjakkan lantai neraka yang paling ringan. Ubun-ubunnya akan mendidih. Bukan untuk itu kakimu dan matamu bukan untuk dibakar di api neraka dan kulitmu bukan untuk merasakan sengatan jahanam harus kau fahami. Fala hasa ala fala fala hasa bi dalika tasunuhu ta'hadhu wala hasa bi dalika sesuai dengan kesadaranmu akan itu semua kesadaran akan matamu untuk kau gunakan apa anggota tubuhmu akan kau letakkan di mana Jadi sesuai dengan kesadaranmu itulah engkau akan tasunuhu menjaga wa tahfaduhu dan akan engkau jaga tahfaduhu tasunu sama maka menghadirkan ini makna bahawa mataku tidak boleh dineraka maka agar mata tidak dineraka jangan kau gunakan melihat yang haram yang sering melihat yang haram mohonlah ampun kepada Allah sebab katailah jika Allah tidak mengampuni matamu di dunia ini Allah akan ambil nanti di akhirat dengan siksa. Yang bermaksiat dengan anggota tubuhnya mumpung masih di dunia jika Allah belum mengampuni waktu kita hidup di dunia maka Allah akan mengambil menghukumnya nanti di akhirat. Perdijeluk kaki, lihat suruh koreksi satu persatu. Sebetulnya anggota tubuh kita tidak hanya sebatas kaki dan tangan, akan tapi semua, semua anggota tubuhmu akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Dan semua bahkan, bukan semua akan bersaksi menuntut kepada kita. Anggota tubuh kita akan berbicara, tangan akan bercerita dan mereka tidak bisa diam. Anggota tubuh kita nanti di akhirat akan ngomong bahwa tanganku dulu pernah digunakan untuk mencuri di sini. Tangan-tangan kita tapi tidak membela kita. Mulut-mulut kita tapi tidak membela kita. Mata-mata kita tapi tidak membela kita bahkan semua anggota mereka ini akan berterus terang dan berkata, Ya Allah, aku telah digunakan untuk maksiat, aku telah digunakan untuk ini. Dan diseksalah kita. Perizluk kaki, punya kemaksiatan, hati-hati. Hari ini kalian berjalan ke mana? Mungkin anda berjalan ke tempatnya seseorang, di situ anda menggunjing. Maka ketahuilah sepanjang perjalanan anda sebetulnya menuju neraka. Yang berjalan untuk mencuri perjalanan anda ke neraka, yang berjalan berzina, perjalanannya ke neraka. Allah. Berjalan menuju kemaksiatan adalah maksiat tidak menyadari bahasanya ke tempat itulah kaki kita akan dibawa, yaitu ke neraka. Kemudian maksiat kaki adalah diantaranya sombong. Di dalam berjalan. Dengan menghentakkan kakinya di bumi lebih keras. Maksudnya. Tabakhtur itu. Biar jalan dengan sombong. Sombong itu dari hati sebetulnya. Maksudnya berjalan dengan kesombongan. Ini dikatakan bahawa termasuk sombong. Dengan kaki, dengan kaki kita sombong. Sombong intinya. Kemudian maksiat kaki masih banyak. Anda cari sendiri. Sebab kalau... Uh, Orang tidak akan bisa menyadari, menyesali, kecuali merenung. Kau gunakan untuk apa-apa kaki kita. Mungkin untuk menendang tangan kita, Masya Allah. Kita gunakan untuk apa tangan kita. Selama ini, hari ini, apa yang kau lakukan. Engkau menulis salawat kepada Rasulullah. Itu akan membahagiakan Rasulillah. Engkau menggunakan tanganmu untuk menulis kalimat-kalimat mulia. Tapi hati-hati yang SMS untuk membangkitkan syahwat orang SMS yang tidak ada gunanya akan dicatat dan dihitung. Ada hukumannya di hadapan Allah. Jangan main-main dengan dosa. Mungkin jika anda baca biasa tapi dibaca orang lain bisa bermasalah. Anda tidak sadar ternyata dosa anda ditabungkan oleh dia. Masuk rekening anda. Rekening masuk neraka. Allah, Kakimu. Lilmas shifiria lil janati semestinya kakimu itu untuk berjalan di taman surga, makusuria dan istana-istananya. Allah hayalkan dan rindukan hatimu untuk di sana. Injakkan kakimu di istana yang ada di dalam neraka, di dalam surga. Hati hati, kalau tidak di sana maka akan kepeleset masuk neraka. takimu untuk kau injakkan di taman surga yang indah. Wal yadu, tanganmu Kau gunakan untuk apa Jika kau gunakan untuk maksiat Tidak akan di surga Harus kau fahami Semestinya tanganmu itu adalah Engkau gunakan untuk mengambil gelas Beli kaksi syarab Untuk mengambil gelas minuman Minuman segar yang ada di surga Tapi kalau digunakan di dunia Untuk maksiat Maka tidak akan bisa mengambil surga tidak bisa digunakan untuk menyimpan segar di surga. Dan hadirkan wakadhalik kau gunakan tanganmu kelak di surga. Untuk memetik buah-buah. Al-azmar buah yang ada di dalam surga. Wakadhalik kau bisa iri al-adha'i dan semua anggota tubuhmu. Harus kau hadirkan. Hadirkan, hadirkan. Kulitmu. Sebastinya untuk merasakan. Sejuknya tiupan angin surga, angin surga, angin surga, angin surga itu belum surganya. Angin surga itu kalau ditiupkan akan tercium bau surga perjalanan 500 tahun itu baru. Soalannya surga itu dibolong sedikit keluar baunya itu luar biasa. 500 perjalanan sama neraka kalau dibocor sedikit saja sudah bisa memenuhi dunia ini panasnya. Bagaimana kita harus masuk di dalamnya? Walainu dan matamu untuk apa? Bercita-citalah dengan matamu untuk bisa melihat Allah. Bercitalah dengan mata-mata matamu untuk melihat Rasulullah. Maka lihatlah Rasulullah saat ini di dunia dengan hatimu. Maka matamu akan melihat Rasulullah nanti di akhirat. Wailun-wailun liman yarani. Wailun wailun liman lam yarani. Saat Saidat Aisyah radhiyallahu anha kehilangan jarum yang dipegangnya. Dicari jarum tidak ketemu. Pada saat itu tiba-tiba Nabi Muhammad datang dan mengelongokkan kepala belul yang mulia, melomoh memelongokkan wajah belul yang mulia. Di cendela kamar siti Aisyah tiba-tiba benderang kamar siti Aisyah. Terlihatlah jarum dan diambil oleh siti Aisyah. Lalu Nabi Muhammad lalu siti Aisyah berkata. Ma adwa awajhka alangkah terang wajahmu ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu. Nabi Muhammad menjawab, Wailun, wailun, miliman lamyaroni, celaka, celaka. Orang yang tidak bisa melihat wajahku. Siti Aisyah berkata, Bagaimana ya Rasulullah, seterang itu kok tidak bisa melihat wajahmu? Ya, ada orang yang tidak bisa melihat wajahku adalah. Orang yang tidak mencintaiku tidak akan bisa melihat wajahku nanti di surga, Allah. Bercita-citalah untuk melihat Rasulullah, tanamkan di dalam hatimu kecintaan kepada Rasulullah. Ini di surga. Di surga semuanya indah. Dari makhluk Allah yang terindah di surga adalah Rasulullah. Tidak ada lagi. Dan nanti akan meningkat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah. Jangan dikatakan seperti apa kita melihat Allah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah melihat Allah. Al-husna wa ziyadah. Al-husna ni'matnya surga. Wa ziyadah melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah akidah ahli sunnati wal jamaati asyariyati. Dan melihat Rasulullah. Dan nanti ada lagi di situ dibanggakan Rasulullah. Menjaga mata ini termasuk dibanggakan Rasulullah Rasulullah akan memanggil hambanya Eh ini hambaku berdiri kau Kenapa ya Rasulullah Engkau adalah wanita solehah di abad 220 Tahun 2013 Engkau Masya Allah Tahun 1434 Engkau luar biasa Di saat wanita sudah pada telanjang Engkau masih menjaga menutup aurat Dibanggakan oleh Rasulullah dan orang ingin dibanggakan oleh Nabi. Rabi'ah adawiyah waktu membaca solawat 50,000 kali ditanya, ya Rabi'ah. kenapa engkau membaca solawat 50,000 lagi kali? Dicabut, aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah. Ingin nanti di surga disuruh berdiri Rabi'ah kau berdiri. Setelah berdiri, kenapa ya Rasulullah? Engkau telah membaca solawat kepadaku 50,000 kali, maka semestinya lah kita harus tampil beda. Bagaimana kita agar dibanggakan Rasulullah? Bisa akankah Rasul berbangga dengan kita? Iya, kalau kita sambung benar dengan, sambung benar dengan Rasulullah. Rasulullah sudah bersabda, inni mubaahin bikumul umama yaumal qiyamati. Aku akan berbangga kepada kalian, dibanggakan di antara umat yang lainnya." Tapi kalian seperti apa? Kalian yang ahli maksiat tidak mungkin. Kalian yang suka melanggar Rasulullah tidak mungkin. Adalah kalian yang sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matamu kau gunakan untuk melihat untuk Rasulullah, tanganmu untuk bekerja untuk Rasulullah, Kakimu untuk melakah untuk Rasulullah dan makanan pun untuk Rasulullah sambung dengan Rasulullah. Ingat fal ain innamahia lin nadhari ain adalah innamah wal ainu mata innamahia sesungguhnya dia hanyalah lin untuk melihat ila rabbil alamina kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la karamatun karamatun tidak ada di dunia dan di akhirat satu kemuliaan. Ajallu lebih agung wa akhbaru lebih besar. Mindalika dari itu. Kenikmatan di atas kenikmatan adalah melihat Allah. Fahakikun maka pantaslah. Layaklah. Lisyai'in bagi sesuatu yang tak yuntadaru yang ditunggu. Wa yurja'lahu yang diharap. Mislu hadhil karamati seperti ini kemuliaan. Ayusana wa yufad wa yu'adza wa yukram. Dijaga hendaknya wa dan dijaga wa yu dimuliakan wa yu kram mestinya lah kita gunakan anggota tubuh kita untuk sesuatu yang mulia tadi surga melihat Allah surga buah-buah di surga taman surga semestinya lah kita harus rindu untuk itu maka jangan sampai apa yang diberikan oleh Allah tidak bisa masuk ke situ. Fahamil usulul salah satu ini tiga pokok idah ahsanta jika kau benar-benar At taammula angkau renungi merenungi terus kelihatannya bagian ini harus kita baca mulai dari menjaga mata dan seterusnya fiha <tih> di dalam hal-hal tersebut kafatka maka cukuplah gimu, bagimu almu'natu sebagai bekal kafatkal mu'natu maka bekal cukup bagimu fi hadzal fasli di dalam pasal ini wallahu waliyut taufiq allahlah yang mempunyai taufiq yang menguasai taufiq allah yang memberikan taufiq kepadamu Taufik itu apa? Taufik itu adalah kemampuanmu untuk melakukan kebaikan. Taufik. Biarpun tempatnya jauh dalam keadaan sakit masih bisa hadir di tempat ini. Namanya taufik. Begitu sebaliknya biarpun ada sih hidup di dalam masjid. Lingkungan masjid. Tapi kalau tidak ada taufik, lihat. Belum tentu dia hadir pengajian. Melangkah banyaknya orang di tengah-tengah majlis ternyata dia melihat sesuatu yang lainnya. Karena tidak ada betaufik. Ada di dalam masjid mungkin. Seseorang di dalam masjid. Akan tapi dia sembunyi di pojok masjid bukan untuk mengaji. Apakah dengar musik, dengar lagu, nonton televisi dan sebagainya. Tidak dapat taufik. Yang lain pada ngaji. Di dalam pondok pun begitu. Di dalam pondok belum tentu dapat taufik. Di dalam pondok belum tentu mengambil faedah dari ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Sementara ada orang jauh dalam keadaan sakit. Rizkinya pun sempit. Akan tapi masih memaksakan untuk bisa hadir di tempat mulia namanya taufik. Taufiq itu Allah memberikan kepada Anda kemampuan untuk melakukan ketaatan dan itu itu luar biasa at-taufik. hasbi <susukai> dan Allah yang mencukupiku. <susukai> Wa wakil dan sebaik baik kita yang kita pas serahkan urusanmu kepada Allah. Dan memang kita harus menyerahkan urusan kepada Allah. Dari tadi kita ingin baik, kita ingin mulia tapi ketahuilah serahkan semuanya kepada Allah karena Allah lah yang menjadikan engkau berkehendak Allahlah yang menjadikan anda mampu, andalah Allah lah yang memberikan kesempatan anda untuk tobat. Allah lah yang berikan kesempatan anda untuk mulia, maka serahkan semuanya kepada Allah. Keinginan apapun yang anda inginkan, maka kalau Allah tidak membantu tidak akan bisa. Sebesar apapun rencana jika Allah tidak membantu, Allah tidak akan anda tidak akan mampu. Rencana besar, ibadah kayak apapun, kadang hanya sekedar angan-angan tapi belum dapat taufik, belum ada pertolongan dari Allah, maka tidak akan bisa, maka serahkan kepada Allah sampai diceritakan serahkan urusanmu kepada Allah Allah yang ngurusi, jika engkau berusaha untuk ngurusi sendiri, kau bakal capek dan repat, karena kau tidak punya kemampuan setiap hari kita memohon kepada Allah setiap hari kita berikrar mengatakan kepadamulah ya Allah kami menyembah Kayak begini. Ibadah. Ini termasuk nyembah Allah. Iyaka na'budu sholat. Iyaka na'budu puasa. Iyaka na'budu zakat. Iyaka na'budu sedekah. Iyaka na'budu haji. Iyaka na'budu ngaji. Tapi tidak akan mampu kita melakukan. Kecuali Allah memberi kemampuan. Maka lanjutkan. Wa iyaka nasta'in. Kepada mulah ya Allah. Aku mohon pertolongan. Sadari. Waktu anda membaca ayat itu khusus di saat itu. Iyaka na'budu ya Allah. Wa iyaka nasta'in. Baik. Ini saja insyaAllah. Yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Ini yang salah jamnya atau saya yang terlambat. <laughs> Mohon maaf ini ada tumpukan tumpukan acara ini. Mohon maaf. kita Tidak ada tanya jawab sepertinya ya. Tanya jawabnya ditunda. Tanya jawabnya ditunda besok pagi. Ahad pagi. InsyaAllah. InsyaAllah setelah ini setelah bulan mulut. Bulan mulut ini bulan. Bulan kita harus memperhatikan tempat-tempat lain. Jadi mohon maaf hari ini sudah ditunggu tim. Kita harus berangkat ke mana ini. Tak tahu ini. Barusan kita pengajian di daerah mana ini sekarang. Ini ditunggu lagi mohon maaf bulan maulid. Ini jadwal kita kacau. Tapi bukan kacau yang rusak. Tapi karena untuk bagi-bagi dengan yang lainnya. Mungkin pada kesempatan ini. Kita tidak pakai tanya jawab ya. Kita langsung saja. Kita baca doa. Dan besok pagi jangan lupa di majlis al-bahjah. Besok pagi dan diinformasikan kepada yang lainnya Setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi Dan di sini adalah malam Ahad Kemudian malam Selasa Di Alun-Alun Kota Cirebon Baik Masjid Al-Bajah Sabtu pagi setengah 7 sampai jam 8 Ahad pagi setengah 7 sampai jam 8 Di Alun-Alun Kota Cirebon Setiap Senin malam Selasa Jam 8 malam sampai setengah 10 Di sini adalah malam Selasa Malam Ahad Setiap jam 8 sampai jam setengah 10 Sekarang lewat. Apa-apa, mari kita tutup dengan doa Ini kitab minhajul hajul Tolong dirulungi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allah marhamna wa la tu'adzibna Wa ngsurna wa la ta tahdulna Wa afina wa la tumritna Wa akribna wa la tuhinna Wa athirna wa la tuhtir alaina Innaka ala ku syadir Allahumma Allah ala kepada kami Kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ridukan kepada kami segala ketaatan, Ya Allah Bencikan kami segala kemaksiatan Ya Allah, kau, kau berikan kepada kami nikmat mata Kami mohon bantuanmu, Ya Allah Agar kami bisa menjaga mata kami, Ya Allah Maka, Ya Allah Jauhkan mata kami dari kemaksiatannya Dengan kasih sayangmu, Ya Allah Jauhkan lidah ini dari maksiatnya Dengan kasih sayangmu, Ya Allah Jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram Dengan kasih sayangmu, Ya Allah Anggota tubuh kami semua, Ya Allah Tangan kami jauhkan dari maksiatnya Dengan kasih sayangmu, Ya Allah Kaki, Ya Allah Jauhkan dari segala kemaksiatannya Dengan kasih sayangmu, Ya Allah Anggota tubuh kami, engkau lebih tahu, Ya Allah Bahkan rencana maksiat kami pun engkau tahu Maka kami mohon jika ada di antara kami Berencana maksiat malam ini Atau esok hari Ya Allah gantilah dengan rencana yang mulia Ya Allah sungguh engkau maha kuasa Ya Allah Ya Allah Jauhkan hati, hati kami Ya Allah dari segala macam penyakitnya Jauhkan kami dari segala yang menjerumus kami Dalam murkamu Ya Allah sungguh engkau maha tahu, Ya Allah engkau maha kuasa Ya Allah engkau maha kuasa Ya Allah, jagalah orang tua kami, guru-guru kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat seperti mereka memuliakan kami, Ya Allah. Murid-murid kami pun muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kenistaan, kenihinaan. Berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Kebahagiaan di dunia sebagai mukadimah kebahagiaan di akhirat. Jauhkan dari percekcokan Kami mohon lindungi anak-anak kami semua. Ya Allah. Dimanapun mereka berada zaman-zaman rusak akan. Tapi jika engkau telah menjaganya. Tidak ada yang bakal tercrumus. Pertolonganmu, bantuanmu. Ya Allah. Perlindunganmu. Kasih sayangmu, rahmatmu. Ya Allah. Kami mohon mudahkan segala urusan kami. Engkau lebih tahu urusan mereka. Hadirkan urusan kita. Ya Allah. Kabulkan hajat masing-masing dari yang hadir. Ya Allah, kabulkan hajat mereka semua tanpa terkecuali kami tidak hitung satu persatu. Akan tapi engkau mahat tahu. Maka kabulkan hajat mereka yang pernah mereka mohonkan kepadamu ataupun yang tidak pernah mereka permohonkan kepadamu. Hajat mereka sangat banyak, Ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami yang sakit sembuhkan. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman dan kami mohon Ya Allah kelak saat kau cabut nyawa kami kami ingin kau cabut nyawa kami Ya Allah dalam keadaan hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam